Ek begin instap in die kleine ekie, waar dan die neels vir die venster uitkik, in aanwachting vir my besoek. Het is warm, en daar is geen weinkie wat wei nie. Dan die neels kom aangestap met kouwe water. Ons stap dier die klein paakie vol posies blomme en groot bome. Hier die is het dan die neelse sy het vir my gesê, Wellingtonse hitte was die hele ideeën, om haar eie verkoelingsles te scheep, dis waar sy een bykie kan aasemaal en een bykie kan relax, so sy dit stel na lang dag. Kom sy, sê sy, sy, sy geet toe my die water aan, en ons al twee, daar is die type stilte wat heers, voordat ons eindelijk groot gesiaals gaan het. Ons kyet al twee na die wonderlijke verscheidenheid blomme in haar tuin. Sjoef, maar dit is so, so mooi, sê ek to vaar. Ek wil ook eindelijk weet waar, maar hoekom en wat was die inspiratie gewees buiten Wellington Wellingtonse hitte oor hierdie mooi blomme. Het meen, een mens met rechtige liefde het verplante om so mooi na dit te kan kyk. Tanny Niels is verduidelik toe vir my dat, toe sy 9 jaar oud was, het haar mama altyd van vir haar gejelp om blomme te plant, so sy was een kleinsaf, baie lieve blomme, sy was een blomme liefhebber gewees, en sy wys toe vir my, sien hy daar die blomme, blomme daar in die voorste kant, die rooi is, dit is my ginsteling, ons al stap toe nader, na die bos rooi blomme, waarna sy verwijs, sjoe, ons al twee bak en sy begin reik aan die blomme, ek reik ook toe aan die blomme, dat dit reik so mooi, Dat is, is soed rijk, sy sê hierdie rijk, laat haar aan haar ma, oorlede ma, laat denk. Opgebondenheid is op haar gesig toe ontstap naar die wit roose toe. Sy staar so lang daarna, maak seker of daar genoeg water voor die blomme is. Hierdie blomme is baie speciaal, sê sy, sy. Hierdie blomme is my ma's roose. Hierdie roose is wat ek plant Elke jaar. Al ook al eie seizoen, sê sy vir my. Maar ek probeer my best om aan die lewe te hou. Want dit is een reminder aan my ma. En wie sy was. En wie sy gebeteken het vir my. Sê dan nie nie als. Soos ons aanbeweegd hier die tuinse paaike. Wat die verskillende blomme represent. Kom ons by die specifieke rangplant. En dit is waar die volkies altyd al kosies kom al. Dan die Neels is ook baie lief vir die natuur en ook vir diere sy sê sy. En die voetjies in Wellington, hieer so baie voetjies omdat sy baie bome het, kom die voetjies altyd na tuin. En dit is vir altyd wat vir haar soggens maak en wat vir haar inspireer. vir die voetjies en die feit dat hulle elke dag terug kan kom, dat hulle kan lewe. Ehm baie kan baie vir tannie Neels en sy raak so so opgewonde, terwyl ons net praat oor hierkies en daarkies. Ons het seker nou alweer as 5 minuut in die zoon verstaan, maar ons auto toe draai toe om en stap toe terug. Dan en jyels vraag ook vir my om een bykie te sit, en dan gaan sy vir my iets om te eet maak. Sy het vir my koeldrankies cool gegeen, en ek gaan sit in die middel van die tuin. Daar is ook afdak, hee met stoelen, in die tuin. Ons sê toe daar, terwijl ek eet, gaan draait aan die neels die kraan op, en begin spuit haar planten nat. Want dit is die manier hoe sy na planten kyk, dit is vir haar, dit is soos haar kinders, en dit beteken byie vir haar. So die planten is, wat vir haar ook in die lewe hou, dit is vir wie, wie sy is, sy is daar die spraankulende mens, dit is niet kan die neels So, plomme paradijs.